Але зараз ми побоюємося, якби цей потік не зніс дамбу, яка розташована вище по течії. Ми, звичайно, відкрили всі шлюзи на всю висоту, щоб вода проходила якомога швидше. Але якщо дамба впаде і колесом млина не зможе обертатися з такою скаженою швидкістю, у його голосі чулося хвилювання». Брендон мимоволі схилився над обривом, дивлячись туди, де велике колесо потемніли від води, і позеленіли від водоростей, оберталося з неймовірною швидкістю, здіймаючи сліпучо-білу піну. Загрозлива картина вже сам тільки вигляд лапатої піни був лиховісним. Вода в річці мутною й жовтою, а звуки колеса, яке скажено оберталося, скрип стогони шум води, створювали пекельну какофонію. «Це серйозно?» – запитав він. «Я бачу людей з палицями біля колеса. Вони відштовхують палицями колоди і сміття, що їх приносить річка, бо вони можуть зруйнувати колесо». «Але ж це неймовірно небезпечно?» – зрозумів нарешті Брендон. «Іншого виходу немає», – зітхнув торговець. «Ці люди справді дуже ризикують. Тут на озвищі ми в безпеці. Вода навряд чи підніметься так високо, але в низині...» Якщо дамба впаде, усе навколо буде затоплено. Багато хто може загинути. Де її високість? раптом стрепенувся Брендон. Він роззирався, шукаючи в людському натовпі сестру свого короля. Мовчання Джона Пейкока йому не сподобалось. Де її високість, я запитую? Заради бога, не гнівайтесь, сер, благально склав руки Пейкок. Ми намагалися відмовити її. Але леді Мері ніколи нікого не слухає. Вона разом з Ілайджею і Гемфрі поскакала попередити селян і працівників мануфактур, щоб вони якомога швидше залишили ці місця, тікали якнайдалі. Її високість вважає себе відповідальною за кожного. І, господи, помилуй, що вони роблять біля колеса? Їм негайно треба забиратися звідти. Брендон глянув туди, куди вказував торговець. Спочатку він нічого не зрозумів. Троє молодих вершників на змилених конях з'явилися із заростей і почали вимагати, щоб люди з палицями йшли геть. Очевидно, це було саме так, тому що ті покидали свою роботу і щодуху побігли. Вершники ще якийсь час кружляли на місці. «Боже, їдьте геть, швидше!» – крикнув мало-ненаввухом Брендону Бобп. «Що відбувається?» – не зрозумів Чарльз. «Де принцеса?» «Я запитую». Він раптом усікся. Кінь під одним з вершників, наляканий шумом і ревінням води, здибився, і поки вершник намагався стримати його, з нього злетів капелюх. І Брендон побачив світловолосу дівочу голівку з двома довгими косами. «Мері Тюдор, сестра його короля у чоловічому одязі, ризикує життям заради якихось простолюдинів. Не мислимо!» І цієї миті усі, хто стояв на узвищі, закричали, вказуючи кудись руками. Серед загального шуму можна було розрізнити лише одне слово – дамба. Брендон озирнувся і оціпанів. Від верхів'я річки в їхній бік з неймовірною швидкістю наближався гігантський гребінь хвилі, увінчаний жовтою піною. Він котився із шумом і невблаганністю, а внизу, саме на його шляху, знаходилися вершники і з ними сестра короля. «Господи Ісуса!» – заблагав Брендон, сам не знаючи, навіщо, він підбіг до краю обриву. «Швидше!» – кричав він, бачачи, як троє вершників, пришпорюючи коней помчали геть. Це було жахливе видовище. Потоки води з громоподібним шумом налетіли на колесо. Пролунав тріск, і воно миттєво розлетілося, мов солом'яне. Сам добротний кам'яний будинок млина заходив ходуном, з нього зірвало дах. Далі вода кинулася з ревінням звіра, затоплюючи всю низину, вириваючи з коренем дерева, трощачи чагарники. А з протилежного боку, підвівшися на стременах, припавши до гри кони, мчали три самотні фігурки – і серед них одна з довгим світлим волоссям. Вони встигнуть, встигнуть, бурмотів поруч Боб. У них чудові коні, вони обженуть паводок. Якоїсь миті, здавалося, це вдасться, хоча вони вже й скакали, розприскуючи воду, яка вкрила землю. І раптом вороний кінь під дівчиною перечепився і почав падати. «Ні!» – закричав Брендон. Він кинувся бігти по глинистому слизькому обриву, на ходу зриваючи накидку і розтібаючи пояс з мечем. Під ноги він не дивився, намагаючись не втратити з поля зору фігурку дівчини, що її вже накрила руда хвиля. Це був кінець, але ось перша хвиля відринула, пішла далі, і над мутними хвилями він побачив голову принцеси, побачив, як вона борсається, намагаючись утриматися на плаву. Її несло, але вона якось примудрилася схопитися за гілки осики, що росла на шляху потоку. Осика виявилася досить міцною, витримала натиск води, і хоча її сильно гнуло, та вона встояла, а принцеса змогла утриматись за гілки. Поки що. Вода ринула з ревінням і шипінням, несучи друзки, колоди, сміття. Брендон, майже не розуміючи, що робить, рвунув за стіпки на бутфорті і зірвав його з ноги. Другий він зняти не встиг. Хвиля облила ноги, і наступної миті, набравши побільше повітря, він пірнув у її руде брудне місиво. Він був сильним чоловіком і чудовим плавцем, і зрозумів, що в нього є тільки один шанс дістатися до принцеси – спробувати пропливти під водою якомога довше. Але зробити це було куди складніше, ніж він думав. Його крутило і вертіли у крижаній воді, такій холодній, що вона, здавалося, діставала до самісінького серця. Він уперто гріб, поки щось не вдарило його по плечу, перекинуло. Жахом він усвідомив, що втрачає орієнтацію, не знаючи, де в цьому темному крижаному пеклі низ, а де верх. Повітря не вистачало, легені розривалися – «Повітря! Ковток повітря!» Якісь нескінченні вихрові потоки підхопили його і винесли на поверхню. Брендон навіть не зрозумів, де він, жадібно ковтаючи повітря. Мокрий одяг і важкий чобіт тягли його вниз. Оцей каламутний кошмар. І він запекло працював руками і ногами, намагаючись утриматися на поверхні. Озирнувшись, він часно помітив, як примісінько на нього несеться колода. Його б збило і затягло, якби він не помітив деревини і не ухилився, одночасно навалившися на неї. Колода втримала його, дала хвилинний перепочинок. З волі він змусив себе зорієнтуватися, де знаходиться. «І де принцеса?» «Бог, певно, був на його боці. Він був навіть ближче до неї, ніж думав спочатку». Навіть чув її голос, коли вона кричала, з останніх сил чіпляючись за гілки. Краєм ока він побачив човен, який бореться з хвилями, і якихось відчайдушних сміливців, які намагалися плести проти течії в їхній бік».